La marginea țării, înspre miază noapte și asfințit, apărat de streșinile munților ca o cetate, se află Maramureșul, sinut vechi și semmeți, de unde au coborât până la noi prin veacuri nenumărate legende. Aproape fiecare vârf de stâncă, fiecare poiană, fiecare firicel de apă își are povestea sa, păstrată din moș strămoși. Nu este călător care venind dinspre Sighet să nu fie adăstat o vreme furată de frumusețea locurilor pe malul Izei, mai puțin poate ce-au bătut pașii spre firul de argint al Marei. De urci cu piciorul pe cărarea ce însoțește apa Marei și mergi în sus către o a ei, ți se pare că tai drum în munte. De o parte și de alta, pereți înalți de piatră apropiindu-se tot mai mult unul de celălalt, ca și cum ar vrea să-ți închidă calea să nu te lase să pătrunzi în taina cetății de stâncă. Bolovanii uriași, rupți din trupul vânjos al muntelui, odihnesc la picioarele lui aiduma unor străjeri. Despre locurile acestea, cărora oamenii le spun, Poiana lui Ștefan, Cheile Tătarului și Valea Marei, veți asculta astăzi o legendă, al cărei izvod se află undeva departe, în negura vremurilor de mult trecute. Să tot fie vreo șapte veacuri de atunci. Oamenii trăitori pe acele meleaguri se îndeletniceau cu păstoritul și cu tăiatul lemnelor din pădurile învecinate primăvara, de cum dădea firul ierbii, bărbații, feciorii și chiar bătrânii mai în putere, se apucau să-și ascute topoarele și apoi luau drumul pădurii să doboare copacii. Când venea ziua plecării, femeile și fetele își petreceau bărbații și feciorii până la marginea satului, unde schimbau vorbe de despărțire, fluturau frame și striveau între gene lacrimi, așa cum se întâmplă întotdeauna când urmează să nu mai dai ochi vreme îndelungate cu cineva care ți este apropiat. Și Aceeași mărăciune stăpânea și inima lui Ștefan, cel mai voinic și mai chipeș flăcău din satul acela, care își lua rămas bun de la aleasa inimii lui, Mara, o mândrețe de fată despre a cărei frumusețe se dusese vestea până dincolo de Apaizei. Pleci, Stefane. Plec, mare Și să te gândești la mine din când în când Tot timpul? Nu te cred Te-am amăgit eu vreodată? Nu Atunci? Te cred, Stefane, da? Dar nu știu ce am De trei zile îmi tot dă târcoare un gând Un gând rău, ce nu se lasă izgonit Asta noapte am avut și un vis Se făcea că cineva căuta să ne despartă Și tu crezi în asemenea năluci? Nu cred, dar Ai râz, mare, și uite-te în ochii mei nu o să mai vezi vreme lungă. Știu. De deci ce a venit atât de repede primăvara? De deci ce tocmai primăvara când se bucură și iarba și păsările și cerul? Noi doi trebuie să ne despărțim. Așa e legea vieții noastre mare. Legea aspră. Auzi? Trebuie să mă duc. Cu bine, bine, Ștefane. Și au purces flăcăii și bărbații din acel sat către inima pădurii Să se lupte cu copacei și să-i biruie Femeile, copiii și bătrânii îngrijeau vitele, le scoteau la păscut Iar seara grăiau despre cei plecați Și zilele se scurgeau domol, fără ca nimic să le tulbure traiul Cerul de vară era mai toată ziua limpede, noaptea smălțuit cu stele Florile câmpului te îmbiau să te bucuri de frumusețea verii. Numai Mara era măhnită. nu vorbea aproape deloc. Ochii ei cătau mereu în jos, iar când știa că e singură, ofta cu amărăciune. liniștea Marei nu era înșelătoare. Primejdia se afla pe aproape. Printr-unul din pasurile de la miază noapte de munții Rodnei, veneau de la soare răsare către soarea pune tătarii. Erau mulți ca frunzele fagului, călăreau pe cai sălbatici și scoteau țipete înfricoșătoare. Trecuseră prin multe așezări și în urma lor nu mai rămăsese decât pustiu și jale. Acum tătarei își pusese în gând să prade și ținuturile acestea, despre a căror bogăție se auzise până departe. Mai marele lor, Batu Han, luă drumul vadului și-i unuia din oamenii săi, Shiraz Han, să coboare pe sub muntele Frăsinet și să treacă prin foc și sabie satele cele întâlnind în cale, luând cu sine turmele de oi, cirezele de vite și tot ce îi s mai de preț. Raz Han își adună călăreții și se așternu la drum. După trei zile de trapă întins, dă după să-i se ridice cortul și să facă popas. Dar nici nu apucare oamenii să-i se bată țărușii cortului când... Ah, Ii scoada, mărite Han! să intre. Ce vești aduci? Vești bune, mărieta. Spune. După dealul din miezul mează zi, curge limpede. De-a dreapta și de-a stânga pe se întind bogate cu iarbă grasă Pe care pasc turme de oi și cireșe de vaci mm -hmm. Paznici sunt mulți Destul de mulți De câți călăreți avem nevoie să putem dovedi pe toți? Păi eu socot că vreo zeci ar fi de ajuns Îl să-ți bagi joc de mine? Nu, mărite, Han Zece călăreți sunt prea destui să răpuie femeile copilandrii și moșnegii care păzesc vitele o? Vrei să spui că bărbați nu ți deloc? Niciunul, nici niciunul în stare să țină în mână un arc sau o suliță. <laughs> Așa. Atunci hai să vedem și noi cât mai grabnic cum arată pășunile acelea bogate și să ne adăpăm cai în apa și ia Strânge <laughs> Strângeți cortul! Pe cai! Pe cai! Pe cai.